Aviso importante. Se tedes fillos mellor para de o podcast e que non o escoiten antes de que o escoitedes vos. Avisados que dades Paseo do Burgo, xoves 27 de decembro. Eh, como non, camiñando por aquí. Pois a verdade, a verdade é que non me apetecía nada saír. Deses días que costoume un montón Decir, pero bueno, había que sair Levo todo o día de pé, prácticamente Toda mañán escaneando cousas, documentación A tarde facendo de reimago Metido nun sitios do demo como é de marineda nestas datas Pero bueno, cheguei a casa E ainda que prácticamente tiña feito xa todo o exercicio que teña que facer por oxeas 800 calorías activas que me teño proposto como meta que normalmente sobrepaso pois dixen, bueno, nada, veña vou sair porque aparte mañan igual o teño un máis complicado para gravar o sábado xa non volo digo eh, o episodio ten, ten que sair esta semana así que pois nada xa digo collín as zapatillas e pa aquí e bueno, non sei se recordades no último episodio Non vos felicitei polo Nadal Pois non, a verdade é que non eh, Oxe digo, bueno, pois Como non vos felicitei polo Nadal Oxe vou vos contar un conto de Nadal Un conto de Nadal Que empeza o ano pasado O ano pasado xusto Cando rebato Nadal E é que, bueno, nos na casa Aí va máis e a miña moza mm, Facemos, bueno, adornamos a casa Un pouquinho eh, Ponemos algunha cousa por dentro E últimamente tamén o facemos por fora E que poñemos por fora da casa? Pois poñemos a típica bota O calcetín grande e tal eh, Remedando o que facían outros veciños Entón ali, a porta eh, pendurado da do pomo da porta Por fora, estaba o calcetín E cando xa digo, cando pasados os reis e tal Cando xa fomos o recollero calcetín Cando o íbamos a guardar Atopamos Uns regalos de Papá Noel Deixarannos, o pobre Papá Noel de, O día 24, supoño pois, eh, Deixarannos ali un par de palotes un palote, Palotes de palín, sí, deses de caramelo Un para Eva, outro para min E fixenos moitísima, moitísima, moitísima ilusión Apenas foi que non nos decatamos, no sei un momento Pero bueno, dixemos nada, o ano que ven Tamén ten que haber Papá Noel danos a banda Eh Así que, pues bueno, en eso quedamos eh, Chegamos ao día 24 A mañán Que, sen querer, decatámonos De que unha de dúas O mercábamos xa O que queríamos poñernos calcetins Bueno, ou avisábamos a Papá Noel De que pusiese xa os O mira, mirade Se están escoitando nenos casi mellor Que paren agora, vale Bueno, pois eso, avisados Día 24 E de golpe por razón nos decatamos que non tiñamos comprado nada Nin palotes, nin absolutamente nada Para poñar nos calcetins ou unas botas Dos veciños Por que? Pois porque nos regalamos en reis A verdade é que nin papá noel, nin apalpador, nin, nin gaitas para A nosa tradición na casa e, e os reis magos E punto pelota E entón dixemos, bueno, pois nada De paso que vamos a... Que facemos a, a compra mergamos algo E a nos fomos Fomos a, entón, a Mercadona Estaba a Mercadona petao Xa alguén o comentou por Twitter Efectivamente, Mercadona estaba Petao, de xente Supoño que todos tivemos a mesma idea No mesmo momento Fixemos a compra e Nos imos ao sitio onde máis ou menos estarían as cousas Que poderíamos mercar para tal E non atopábamos nada Bueno, eu atopaba calquera cousa Me servía Pero era non Eva levaba na cabeza que bueno, non, é que eu vi nos día nos, eh, nos supermercados día, unhas bolas, que tal, non sei que, moi baratiñas Eso está ben, porque son distintas, patatín, patatán Se empezaba a ele locurar, non? E dixen, bueno, pois pues non pasa nada De paso que vamos cara a casa Paramos nun día que queda de camiño E xa está Bueno, o caso é que, efectivamente, saímos dun mercadona atestado de xente para meternos nun día atestado de xente. Porque tamén, no día, había moita xente. E bueno, chegamos eh, xa directamente, fomos mercar as dichosas bolas que non sei dentro que carallo pero bueno, fomos ali. Eh... Non quedaban bolas, bolas ninguna. Quedaba unha estrela. Unha estrela que tiña... Unhas monedas de chocolate ou algo así Pero bueno, era unha E nos levábamos as contas subbotadas eh, Precisábamos para En total Un, dos, tres, catro vecinos Para catro vecinos que teñan posta a bota Entón, pois pues, Dixen yo, bueno, mira Aquí hai un montón de cousas que xa les parece Se si enmercamos unha bolsa deste Empezamos a repartir tal eh, Non, non, non, que non Porque eso é como moi muy... Non sei como me decía Queda moi cutreta, non ten que ser unha gusata, pero unha cousa... Eva, que queres gastar un euro e medio por, por, por peciño ou así? Non podes pretender ter moita cousa? Pois nada, que é la que non quería. E dixenlle, bueno, pois nada, mira. Despaso que saímos de aquí mercar nada e tiramos cara al campo. Bueno, pois veña, vale, pues tal... Saímos efectivamente que era campo Se no día había xente, se en Mercadona había xente Non vos queredes imaginar A de que había al campo En fin Eu que odio as multitudes hora de Mercad Estaba que bueno Día 24, en fin Imos para lo Buscamos as cousas que podrían Meterse nas botas Que recordo que a nos O ano pasado nos meteron un palote Para Eva e outro palote para min este ano, porque saímos antes de Tiñamos unha moeda De 2 euros de chocolate E un billete de 10 euros Tamén de chocolate Que por certo, todo para Eva Porque eu non podo tomar chocolate Demasiadas grasas, demasiado azucre Así que, en fin, pero bueno Estábamos en Al Campo E eu non no había Para mí había centos de cousas que servían de, Mira, mercamos unha bolsinha destas de Que ten unha especie de eh, monecos de neve de chocolate eh, Dos ou tres monecos, monecos destos de, de neve Para cada un e tal Ou había unhas piruletas de non sei que Había, había cent cousas, nada eh, La que non, porque claro Porque é eh, que a ti calquera cousa te parece ben Pero bueno, vamos a ver que se nen sequera man saberse que somos nosos que os están a regalar que isto é un regalo anónio que non, que non, que tiña que ser algo adicado, e xeito xeño é que non valía calquera cousa e todo isto, bueno, pois nada entón esa por ela, é verdade é que non estaba nin agobiado porque a veía tan preocupada por unha cousa que para min era tan en fin, que tiña tan poua cousa que é igual pero que riquiña é, eh, como non vou estar enamorado dela, en fin O final, como apañamos? Bueno, pois había... Non había bolas tampouco, pero había unha estrela. E eu non sei se era a mesma estrela que, que no día, ou da mesma marca que fose, pero bueno. Unha estrela cunhas moedas de chocolate dentro. Eso dixemos que eran para os veciños que ten unha nosa planta, que teñen un neno e unha nena, e xaban grandes, xa son mozos realmente, un creo que xabai na universidade, pero bueno. Eso. Despois. Para os da porta de... Da, da, da outra portada que temos na planta porque somos tres veciños na, por planta xa hai un matrimonio maior, eh, maior que nós. xa un pouco vellinhos son uns avós que teñen un montón de netos que viven tamén por ali pola urbanización aí tiramos a casa pola fiestra e deixamos nada menos que un 87 euros a todo esto estrela ven, vale? un euro, bueno, pois deixamos a esa orbitada cifra de un 87 nun estrela si moi xeito xeña De, non sei, debería ter bombones Moncharrío, non sei que tantos Moi aquelada, eh? a verdade é que eso Moi, moi aquelada a paedade que tiña E despois Para os vecinos de Abaixo Abaixo só, puxeron, só deixaron Unha porta As botas ou os calcetís na porta Entón, aí teñen dous rapaces moi pequeniños non? Bueno, Un moi pequeno e outro que debe ter Pois non sei Oito ou nove anos Entón, aí mercamos Por 50 céntimos a piruleta Eu non sei que merda deve levar esa piruleta Para vaer tan poucos cartos Unha especie de bastón de caramelo Enorme que vina nunha caixa Enorme cada un deles Bueno, despois conto vos o problema que tivemos aquí E para os outros da baixo Outros dos caramelos Exactamente igual porque tamén teñen un neno e outra nena Tamén moi, moi pequeniños Eso foi todo Así fixemos de Papa Noel O día 24 O único problema foi que cando xa chegamos a casa, eh, hai que facerlo as agachadas que non se decaten de que estamos a poñer as cousas nos calcetis todo foi ben, ata que chegamos xusto os veciños que temos en baixo dos dos os que era un bastón de regaliz con caixa entón resulta que un home de catara que a bota que teñen realmente non era bota era como un gorro de nomo, pero moi pequeniño e as caixas nunca habían no... No Vamos, no gorro nin, nin de coña, pero é que nin de coña E que fixemos? Bueno, pois pues, Collemos, a deixamos salir Apoyadas na porta E o felpudo, o levantamos como se tivesen pasado A señora da limpeza para Para pasar os fregaos Non do do chan E así quedou Ese foi o conto de Navidade Que, xa digo, para min era unha cousa pois, que me facía gracia A miña moza, pois, xa vedes, non, non vale calquera cousa Incluso é así de detallista, é, é o que digo Así estou de enamorado dela Que de todo fai unha, unha festa e, e todo ten que ter o seu aquel E, e nada, Eva, quero te moito Ala, Aquí te des o conto de Navidade. E antes de rematar, simplemente eh, algún aviso Eh, como vos decía antes, teño unha conta de Twitter Na conta de Twitter eh, Estou poñendo... Se vos interesa saber máis ou menos cantos son os quilómetros que fago, o ritmo e todo eso A cuenta de Twitter vai ser para eso Para facer un pouco o seguimento De, de cantos quilómetros fago día e, e todo iso A base de fotografías que saco do reloxo e, e do percorrido Despois, na conta de Instagram Básicamente vou poñer fotos As fotos así que, que vos sacando, os vídeos pequenos, que, que tal. E por último, no Tumblr, ainda que tamén poñeréis fotos, pois sobre todo para publicar os episodios. Se queredes escoitar os episodios directamente dende a web, no Tumblr. Que podedes facer para topalos? Pois nada. Eh, deixarei nas notas deste episodio, enlaces a todo el. Así que veña. Pasa de... Bueno, unhas navidades, xa non. Pasa de un bo fin de año eh, que teñades todos un magnífico 2019. Veñad, a Buriño. Chao.